cambio de la couleur sur la charte A sheriala bozkatu eurokartari buruz bainan prozedura mosio badetaz ari izango eurokartaren inguruko bozkaldia saesteko edo ez Jadanik, oinarian, debate demokratikoa ezta errespetatzen. Gainera, eskuinak etzuen eriskurik gehiengoa baitu senatuan, konprenetu baldi madu ere, zatitu zela eta azkenian, idekienak ziren eskuineko senaturrak ez ditu mentzatzerat utzi nahiukan. Haserea eta dezeptzioa dutzen ditzen. Y, final, Alors, batzuek diote euroitun horrek etzuela deus aldatuko eta da eskoaregian etzuela aldaketa haundirik kerriko gauza hainitz lortuak izan baitira jodanik Hala ere garantia bat izanen zen gibelerat ez joiteko eta atzo kanar, senatuan entzundutanaren arabera uh, agangura hori ukaitena aldugu régional et donc la charte était deux points de vue là je pense une sécurisation aussi pour les pouvoirs locaux cest pour les élus Et uruitunak euh, segurtatzen si le... bat emaiten azaltzen tokiko hautetzen satere Eskualegian gauzak orokortuak balima dira administrazioak son baitaldiz tekstuak interpretatzen ditu eta ez beti aldeonerat euh, Horretarako, importantea izarenten zen euro itunorren berestea toujours dans le bon sens et donc ça été important qu'on puisse enfin ratifier cette charte